د دې سوال په ځواب باندې پوېدل د دې وجه نه هم لازمی دي ضروری دي چې ډېر خلک جایده او ته دا شبهه او دا وسوسه ور اچوي ورته چې ته چې د چاپ په خلاف ځانګی کنه دا خوده ته خپل وطن سړایده دا خوده ته خپل افغان وروړ ده دا, دا خوده ته خپل پښتون فارسیبان او وزبخت ترکمن وروړ دي خو هم مسلمان دی دي, دي, دي وطن دي دې خو هم کلمه وای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 یو چوک به د باې ګمره اخې منون کوې بهوي ته به په خلاف په جهات باندې مکف جهات به خو اما سړی به فوره نن س اخې نه تیر د تا ملګې ب شي فوران بې دوست چې ور بې ما له معکه وی ما عیک دغ به اما د حقوق جوړیږي چې د تا جوړی دی او دا غرم امار مکلفیتونه او مسؤلیتونه جوړیږي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل زمانه خلق ته مشرکان ته ویل چې تاسو مسلمان شئ نو لکم مالنا وعلیکم ما علینا تاسو مسلمان شئ د منچ حق دی برخه د دغه تاسو مده او د منچ کوم مسؤلیتونه د تاسو تاسو ومنګه سره یو نو یو سړی به دی یعقیدی د وجنه دښمن ګڼلای کی خو شکل دی له عقیدنه توبه او بس دی عقیدنه راوزی مسلمان شي بیا خدای کما غپرونی سړی هم بیا خدای په خلاف باندې جنگ جهاد نشته د په خلاف خو بیا دښمنی نشته ده. نو جنگ د منګه او تاسې دی قومونو سره نه ده شدا د فلاني قوم ده نو زکه جهاد ور سره راواده یا د فلانی خیل ده یا د فلانی شخص ده یا د فلانی درلودون کای د مثلا سترګې نشې دی یا چېرې مزړه ده یا تور ده یا سره ده د په خلاف باندې د موږ جهاد نه ده د قوم په خلاف د موږ جهاد نه ده د کوم خیل او د کومې په خلاف باندې د موږ جهاد نه ده د انګريزۍ په خلاف د موږ جهاد نه ده چې یا غب دښمن وي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 أعلان ايضاً يقول أنه بيننا و بينكم العداوة والبغضاء آمد. أبداً حتى تؤمنوا بالله وحداً لأنه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 اغد من دخمان دي د اسلامي عقيده دخمان اوغد من دخمان دي من دي اسلامي عقيده اورور دي, دي. المؤمنون اخوه ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وبل ذاك وانا ربكم فاتقون دي امت دي د عقيدي بن جود امت دي, دي بنسټ یشت ده هغه عقیده ده نو دښمنی کله چا سره کوو په دې خاطر به کو چې عقیده کې را سره نه په دین کې را سره نه او که دوستی له چا سره کوو په دې خاطر به ور سره کو چې دی په دین را سره دی په عقیده کې را سره دی که په جبه کې را سره نه خیر که په وطن کې را سره نه خیر که په قوم او خیل کې را سره نه خیر که په نسل او رنگو نجات کې را سره نه دی خیر په عقیده را سره دی یو ده. مسلمانان سرورونه دي مؤمنان سرورونه دي او د امت دي عقيدي امت دي او د واحد امت دي نو دا ستکه دي مونږ تاسو په نظر کې او د دي, دي عقيدي عملي مثال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اند د دي, دي نظری عملي مثال چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اند کړي مونږ تیر درس کې واورېدل کنا چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لس کال د چا په خلاف جنگي دله دي قريش په خلاف د د څو خپل روونه تربرونه خپل دای او کمزای دی دی و و او د کم ځ اوسیدون کې د بیت الله هم سگانان د الله د کورګونډیان مشاخواته سکل باید م اوسیدل به په کم ځای کې په حرم کې پرتهکدلله او کتهېدلبه په کمځای په سفا او په موا بند دی او غونډی معته او مجلوسه باید په کم ځای کې کول په مخام ابرایم کې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 دیم پسمنځي کرا سره وسته مانګه اماغه وچه ډوډۍ خړه دویم خړه مانګه ژوندۍ هم دغه شی وې وچه ډوډۍ سره اړیکې دوی قصور نه و مانې او نعمتونه نه د پريخي ولی زکاوی په دې باندې پېده شو ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نو د مسلمانانو دوستی او د مسلمانانو دښمنی دیوچا سره دیوچا په خلاف د په څه باندې بیاډ ولاړې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 دښمني به له چا سره د يعقيدي په بناوي له چا سره چې دښمني کوو دغه لاقيدي نه به ځان خبرو له چا سره چې دوستي کوو دغه لاقيدي نه به ځان خبرو منګا تاسو اوس چې د چا, چا په خلاف بنم جهاد روان دی په افغانستان کې څوک چې دښمن دی او د ټوله دنیا کافرانه د منګا په خلاف بنه بسې جکړې دي د ځان سره ملګري کړې دي اغه که هم د دی دین او د دی مذهب او د عقيدي په لحاظ ځان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 څدا چې د اساسي قانون ورته جوړ دا ده د سیکولرزم په بنا باندې جوړ کړي دي نو دوښمن دي مونږ او تاسو د چا سره په حقیقت کې د سیکولرزم سره ده زکه دوی د اسایادت په نامه باندې په مونږ باندې حمله نه دا کړي که څه هم دا هدف ده د انجیل نشرولو د مسیحیت پرول د هدف ده خو دوی دلته د دیموکراسي د تحملولو او د دیموکراسي د عمل کولو په خاطر حمله کړي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 د چا په لاس به جوړيږي د خلکو په د چا لخوا خوا به جوړيږي د خلکو او د چا له پاره به جوړيږي <تصفيق> الله ته په کزا نه شته وحي ته په کزا نه شته پیغمبر ته په کزا نه شته ته په کزا نه شته ته په کزا نه د خلکو له د خلکو په د خلکو له پاره دا چې د خلکو له به قانون جوړيږي خو له خوا به د الله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 او زن تا دموکرات و زن تا سیکولار و زن تا سیکولاریزم دا قدینا دفاقی که دا پخطووی دا عربی لها که دا با خید قرائش و لحجا ویلا او که د انگریزی ویلا که دا یهودی عبری ویلا که هر اجبه ویلا. ندهو تولو دین یاودا. ده تول دمان من دو خمانه.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 دین نغواړي او د منګو تاسو سره د مخني پڅد منګه د چاز مکني ولېوا منګه د چاپ بانک باندې قبضه کړې و منګه د چا خور لور تختوله و منګه څوګه احتیاط کړم من خو د د کولکې د د بچتا د د د خزې د محفوظه وله او د د لور د افد ساتلو د پر ځم قربانه و من خو د د مشکلاتو د حل کولو لپاره د دي الله دین تطبیقوا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 په توسو د باندې په با اسلامي نړۍ کې خلکو باندې خبره ما نه او د دوی ل ژوند نم د شريعت پورته کړه یو د دوی محکمې نه د دوی قاضي نه د دوی مفتي نه د دوی څارنوال نه د دوی په هنتون نه د دوی تعلیمین حساب نه خو منګه د شريعت لری کړه یو یمن الله خان له وخت هم څه د لری کړه یو ترنه نه پوره او په نورو مملکتونو کم هم لری کړه طالب ته د جرم والے وکړه د بیا ولی نافذ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 تا دا څنګه په یو فرمان باندې د ټولو کلوونو د خواري عبس کړه او په یو کال دوو کلو کې ته خپل اصل سره پیوند کړل چې څنګه پرون و نن بیرته بیا امغه سره پیوند د دې میلیارډونو مصرف د اصل لر نو ته د تا په خلاف باندې دخمني وشي امغه چې د ټولو دنیا کافرانو د ځان سره ملګری کړ من خو دې چا خاور نه دنيولي من خو دې چا باندې ظلم نو کړې من خو دې ظلم وسره نظر د پچا باندې من کوم مسلمانان ک دلته افغانستان کې وکبل چرته او ک ار چرته مسلمانان مونږ د مظلومیت په خاطر باندې ټوپک پورته کړو د مې حقوق سلب شې وي د مې خوا ازادۍ سلب شې وي د مې قوانین پایمال شې وي او شرعي قوانین هم پایمال شې وي په مې باندې خو زندانونه ډک شې وي او دا ټول د چاله لاس د د وی وطني سیکولر ول لاس د ټول د وی دي وطني دیموکراټان ول لاس دلته امریکایي انګریس په با مننه حکومت نه وکړي هغه راته نظام او قانون نه جوړ کړي دا دی ورته جوړ کړي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 نکاو د دې مسایل لخر د خپل شریعت مطابق کوه خو ګوره چې اقتصاد د شریعت باندې ونه دري ګوره چې سیاست او ډیپلوماسي د دی په شریعت باندې ونه دري ګوره چې فوضي تړونو او عسکريت د په اسلامي شریعت باندې ونه دري ګوره چې د ټولنې تنظیم او ترتیب د په شریعي قوانینو باندې ونه دري نو د موږ او تاسو د اوس جګړه بل فعل او چروانه د یا د موږ په خلاف چې د چا جګړه روانه ده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 او چې بیا نور هم ډیر فشارو باندې را شي یایوللس فشار, یا فشار لاندې را شي ملامتې نظانو بااسې زه خیر د کا اسسی قانون تبدلی خو د اول فصل به نه تبدلی ږي د پاکم کې چې ساحتون او حقوق بیان شوي دي د خو ټوله په مغاول فصل ک ځای کړی درې چلور شیان یا دووی چې دا به نه تبدلي ږي قانون اسسی به نه تبدلي ږې راست کالې دا به نه تبدلی د خصو حوق خو نه لږي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 چدي ازاداي په معنا دا د دا ازاديه داسې ازادينه نه چدي چاله ظلم او تسلط او د استبداد نه ازادې بلکې لوحي نه ازادې ل سننت نه ازادې ل اسلامي شريعت نه ازادې د اخلاق او القيد وبنه ازادې و انسان د غسي آزاد وي ليبرل دي وي زکه ليبرتي د قيد وبنه شي او اغه چدي چاله تسلط نه ازادې او استبداد د فریډم به له معنا او د لیبرټي به له معنا نه دا ځان ته شو لیبرل وای او دا کوم رادیو وای چې جوړ کړي دا د آزادۍ په نام د دغه آزادۍ رادیو ده چې د کوم لیبرټي ده او د خپل اصلي نوم هم د لیبرټي رادیو ده په انګریزي کې چې ګوري کله کله د دوه پرګرامونو ترمنځ شروع کې چې اوله چې سټارټ کوي شروع د لیبرټي ټکه ده ور سره یادی په انګریزي او یو ډا کوټ اعلان وي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 د آخر د شار نه د ی چو خبرول هم در معلومه بهوي او د دی اخې په طرفداران په خپله بیا ځان در معلو اوغ سر چې کې په خبرو کې ور سره بیا په خپله ځان در معلوی در دوی قط په قطیر د اولبانې دیته آمادې نه لري چې شریت د انسانانو د ژوند قانون چې شریت د خلکوبانې حاکم شي ځکه و دا آزاین نه شو بیا بندې شو دا خومونږ بند شویر ته. منګه آزاد شې نور له اله نه آزاد شې ول وه نه آزاد شې ول اخلاقي قیدوبند نه آزاد شې منګه نور آزاد یو آزاد انسانانه ارث نه چا ته حساب دی نه لرو الله کښته او هم سيدا کڼسته هم سيدا کښته نه به د زمه خلک سرکارو غرض نشته د زمه خلک به ته خپل قوانين جوړي خپل به ځان ته حلال حرام ته نه دي ته لیبرالیزم وایي دا ته سیکولرزم وایي د دې نظریه باندې ولارد نظام ته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 او دمقراسی انده او الاسواكی و الاسواكی شده دیر ورطوائیوز نو د دمن اخیده د دخمن آخی نظری او فلسفه پژندل دا ضررووی ده او دا ګوری په ډیرو خلکو ک د دا, دا به کې هم دا به پهوره کې دا به کلیال کوي خپلوان کي د آم کارا معماو په دی کې به د دوی د د مطاتو د دوی د نصابو للارې د دوی د نظراتو للارې دو دوی د شراتې وسایر للار د مونږه په د نووي سل کې راغلی پهه اصلکې وخت محده او په د نووي نسل کې لک پهپراهپمانه مسلسل کارپ بندې و کوو.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 ام دغه <لدينيات وعي> لا دینیت وی نه اسلامي او اجتماعي دین دی دي. په اسلام کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا به کې اساسي شیدا چې دا فکرانې ش اسلام نه مل کیږي اسلام خودسه دوغان او د دمنو نوم نه دا اسلام خود ژوند د قانون نوم دا چاته دا کوه دا, دا دا حق دي زي دي نزي. دا حق نه دا دین به وران دي زه دین به وران د حدود دین به نه دا د تجاوز نه کوي اسنوخه اجتماعي دین او اسلام خو د دي عبادت دین دي دي دي ده اسلام خو د اقتصاد دین ده اسلام د سیاست دین ده اسلام د عسکريت او د فتوحات دین ده اسلام د اخلاق دین ده اسلام د شریع قانون دین ده اسلام د کورنی ژوند تنظیمولو د دې دین ده په دې کې اوس وې ده در سره نه مني وای ور ډیر چ خپل کار د تیڅکه دغه نظر په خپل امدی ته دیموکراسي وایي امدی ته سکولرزم وایي نو د او تاسو په خلاف بنید دنیا کافرانو د خپل لوی جګړه عملی کړي ده او دا زرګونو زرګونو بمونه سره باندې وری او دا زرګونو زرګونو بلکې په لسګونو زره فوزونه سره اړه ونه راوستل کلي کورونا وطنونه خارونه د ارص ارغمال کول د خلکو د خپل فشار لاندې ونی ول خپل زور لاندې ونی او اشغال دا د شي په خاطر باندې د دیموکراسي او د سکولریزم لیبرالیزم د اغربي او اروپאי نظریاتو د تحملولو په خاطر باندې او د په خاطر باندې نو د موږ دي او تاسو د مخمنی نند يهوديت په خلاف باندې نه ده ځکه چې دوی دلته د يهودو په هیڅ نه دی دلته د يهوديت تورات او تلمود په موږ باندې نه تطبيقي د مسیحيت د دین په خلاف باندې نه ده ځکه دوی دلته موږ د انجیل قانون نه جوړي د انجیل په نامه نه دی راغلي که څه هم د انجیل پیروان دي د تحریف شوی دوی څنګه څه عملی وای او علانيه او په خاره او د غیفه بنای عدالت نظام جوړ کړي د غیفه بنای عدالت قوانین جوړ کړي د غیفه بنای عدالت احزاب جوړ کړي دلته ډلې ټپلې جوړ کړي دلته نشراتي وسایل جوړ کړي دلته تعلیمي نظامونه جوړ کړي دلته نصابونه تدوين کړي دي دلته خلک روزل دي د سشي په بنادي د دموکراسي په او تر ټولو ډیره دوی یا دوی هم کما کلمه اندازه دموکراسي دی آزادي ديموکراسي آزادي ديموکراسي آزادي دليبراليزم ترجمه ده او ديموکراسي دغه سیکولاريزم يا دلادينيت دی ترجمه ده ځکه د ديموکراسي په تعریف کې داو چې د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لپاره د الله او دین او شريعت او پیغمبر د دې پکې نشته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 اهمیت نه لري ور کول شو الته یواز شمیرته زکه ډیر خلک د غوالي چې ډیر خلک یو غوالي نو بس اندغه حق شو په دموکراسي کې او په لیبرالیزم کې او په د خلکو الهه څه د نفسه او هواده ا فرات من اتخذ الهه او هوا بس دادی هوا هوا هوس خپل اخوکه د پمنغه باندې تحملي او د دین دین راته جوړي او فر دموکراسی کدی قوانین و مصدر د څه عقل او د خلق خواهشات په اسلام کدی قوانین و مصدر څه شید قران او سنت وحی او دغه وحی په همدغه اعتبار ورکړ شوی دا چا د اجتهاد علوم چې به ورسته څونه اجتهادي فهم او د مذاهب د تفروع چې به د ډیر مذاهب فقهي مذاهب چې به عقل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 نو د په خلاف باندې څ چهار جګړه روانه کړې د چاې رغل روانه کړې چا موتنې اشغال کړې چا در دلته نظام جوړ کړې څو خپل قوانين روانه تحملي چا چې زندانونه را نه ډک کړي دي چا چې بمبارونه روانه کړې دي چا چې بندیزونه روانه لګولې دي د اغوي اخیدت شهاده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 زکه دوی خپل نظریات او تداسه رنگ ورکه د اصطلاحات ورته کارول دي چې د شاسر اسلامي بصیرت نه وي اسلامي علم سره نه وي هغه قرباني تیروزي راکړه په دنیا کې ډیرمه سمانان قرباني تیروتل دي دوی د اصطلاحات او مغزاهری مانات قتل عربي ویل شي بس دغه نو ښه د خیر ترقی په کېده اجتماعي په کېده اجتماعي عدالت په کېده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 چ اعداد بد ورتنی ولوي او هم بد دي د بخلابه جګړه فکری او نظریاتي جګړه وي چې د نظریات برادوي د نظریاتو باطلوالی په خلکو تفکر وکوي د خپلو نظریاتو حقانیت په خلکو بیانوي د مکتب لاله د نصاب لاله د مدرسې لاله د تقریر لاله د سیاست لاله د ټولنې کې د وسیدل لاله د دین لاره باندې خپل اسلامي عقیده فضایل او د خپل اسلامي عقیده حقانيت په بیانوي او د دې عقیدې